ara atzo iraileko azken eguna bazen, zen sorpresa gutirekin eta suspents gabe jakinarazten dauziet Uriaren lehen eguna dela gaur eta bai, noiz baita eshi behar baitzen hilabete hau bereziki ireila bukatzen, bada ulertu duzi segitzen dauzie. Uriaren lehena nazioarteko egun hainitz gaur, hori da ere egun batzuen bere Egun batzuetan ez da nazioarteko egunik, ez da deus pasatzen munduan, egun hoietan iduriz, eta aldiz, beste egun batzutan, hor eh, badira, sei, bost, zazpi, eh, nazioarteko egun ospatu behar direnak. Gaur beraz, musikaren nazioarteko egunada. Elburua, musikaren egola, nabarmentzea, musikak ekartzen eta elkartzen aldituen balore batzuen inguruan. Bontxagira, Gaukosteguna, Fred Begoat Gurekin da, Maia Muruaga ere gurekin izanen da sejakaintzin, kantuzkanto eman gizunaren Adinetako jendeen nazioarteko eguna da ere. Bon, gure ekerpena, zoin izaiten alden, ez dakit, uh, bainan, bon, emankizununtan, adin guzietako gomitak ditugu gaur gure tartean Daniel Landertz gure laguna ere. Eta atz edo urtikariaren uh, nazioarteko eguna da, elburu abistanda, prebentzioa da, kasu asuneri beraz eta lasaifite pasako baita. Eta xokolatearen nazioarteko eguna da, bon, Eztu txokolaterik dian gaur esprez, txokolate guzien errespat, errespetuagatik biztan da. Ez baita aski txokolate mundu untan gutxiago dian eta mundua babestuko dugu. A behez, huli diskurtsuz ahut trombatzen izazken nazioarteko egunaren zat dut diskurtsu hau, barazki zaletasun edo vegetarianizmoaren eguna baita begia da, gaur ez dutara girik jan ez da ahainik ez da xokolaterik eres eta bai usu da, bainan ahaina ere abere bat da, berrikizemaki beldurgari bat zuagertu dira, gaur egungo ahantzainte, txiboak segitzen badu bere bidea, behogei edo geitamak urteren buruan ez da gehiago ahainik izanen, ez hartzen zisten irurogei bat uh, urte ukaren dituzta lari gutiogara bera ez da gehiago izanen, berotegi efektuaren euneko amab Bosta berean industriatik heldu da ere iduriz, eta ez, ezta ez da, ez da publizitateean ikusten den bezala erosten dugun Idikia supermerkatuan ezta pentze ed batean garatu eta bizi uros batukan bere maite mindnduarekin zuen izatiaz hasietan nuukan nainzin. Elkartete frantses batek desafio bat beraz. proposatzen du engaiamendu bat hartzea hiru astez. Iruastez vegetarianoa izaitea defi webgunean izena eman eta nor baitu kanen duzue iduriz laguntzeko, errezetak atxemaiteko eta drogabezala ez berriz txitsiaren mundu ilun hortan sartzeko. Hala ideiatiki bat ondoko Iruasteen zaten. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan eta bestalde bergaian ere, uh, Twitteren uh, ikusten alde ikusi dudan uh, mezu bat, uh, askekintza elkarteak egiten uh, duena, askekintza uh, bereen askatasunaz uh, interesa duena o interesatzen dena eta be konzertu baten kari mezu bat uh, idatzi du, uh, igande gauean arituko diren refused rise against eta beritsarrak taldeei hei, lehen Bi italdeai uh, pentsatuz, bereziki duriz uh, aberen askapenerako uh, mobilizatzen direlako, batzu vegetarianuak uh, baitira ere tartean, eta beraz, deialdea egiten du, askekintza elkarteak uh, mesua zabaltzea aien konzertuetan berbada uh, be aien haotik, Ereskiago pastuko baitira mezu horiek. Hala horiek ezanik, uh, Raiz egenz eta beritsarrak elgarrekin kantuz denak ez du balio kantu untan. Horritarazten hau txetere fred behuet gurekin izanen dela laster eta beste hainbat gauza ere ipatuko ditugula. ya to de Aldaketaz, hemen veraz, minzu denak estu balio, rise against eta behitsahak taldeak eta, eta iz eta putzenziste. De wichat! Uts, uts, huts! Aldaketa, eraldaketa, hori da aipagai ere bideo untan, xarean ikusten alduzena argia.eusen, gure bazka deitzen den xail bat abiatzen du uh, talde batek, hiru damatxo deitzen den alde da hau idea faktoria bat aladeitzen dute diseinua, ikusentzunezkoak eta haize freskoa ekarri nahian haien uh, itzetan beraz eta beraz hor uh, idea da bideuntan uh, batzuen lekukotasunak uh, biltzea eta hemen beniat irasuegi dute gomitatu uh, hainbat kooperatibako kide da eta berak espikatzen du beraz uh, azkenean lana utzi zuela garai batez uh, Be, ikintzetatik be, ikintzetera pasatzeko eta hitzak ere segitzeko berbidean bainat irasuegi kespikatzen duen bezala. Gezur hau handi batean, bizigea. Eta batez ere, bi belaune aldiago eta oso gezur, osea, oso situazio gogorra sortzen duen gezurra eta da. Guri esan digute e, ikasi ezazu, aukera dituzu, ikasi ezazu zen ikasten dezun hori izango zea ikasi ingeniaritza eta ingeniorea izango za eta baina lan bat izango du bizitza guztiarako. hori ez da bete. Horrek kristan frustrazioak sortu ditu nere generazioan eta, eta zuenean ere sortu ditu edo sortuko sortuko ditu. Zean esan dizutenean zure, ez e, e, bizi, bizitza proiektua lineala dela eta konturatzen zenean ez dela lineala zer egiten duzu. Hor sartzen da ere, ozioa, bakoitza berreskuratu nahi izatea bere Eraki Erakioetan autonomia, zer izan edaten horretan autonomia eta ez dut batere loturai ikasi dezunarekin. Gehiago du, etorkizunera begira izan nahi dezunarekin. Egunean sortzi hor du, daikatuko dizkio ez dakizeini. Eta gero hortik aurrera daukaten denborarekin gelditzen bazait. Zer, alienazioa sortzen duen zerrekin denbora gutxi gelditzen da. Egingo dut zerbait e, mundua hobetzeko, ez? Osa, ba, nuen pasatzen dugu denbora gehiena gure bizitzetan lanean, bada, bazen lanetik ere beraldatzera e, inguratzen daituena Gude Baske Egitasmoaren baitan beraz beinat irasu egin zuten zenuten bideoa oso ki ikusgaia sharean nationalendossier ere argia puntueusen bidez edu hiru damatzorenen bidez itetapu eta informazio inutile entartaino bat zapeta goriak maite ditut ez dira nere itzak horiek frantxez artista batenak baizik, zidu ezte katxaldeuntan bereziki inkesta garantzi bat idatzi baitu tituluan miarritzen Bernard Lavillieren zapetak ongi ikusten dira, eta beraz argazkiz, Bernard Bera agertzen da beltzazionzia eta zapetak goriak oinetan bera zulertu duzie zidu ezte keskatua zen, artikuluan idazten duen bezala, baina nzergat moda berri hori kantariaren zat, galdera egin dute eta erantzuna harri garria izan da zapetagoriak maite ditut. Baliozien artikulu osobat idazte haortako. Eta bestalde Facebookeko profil argazkia bideoa ere izaiten alko da lasta eri duri zaldaketak egiten aridira Facebooken, araberitzen zaharkitze gara iauetan eta beraz, telefono mugik horrei doakionez bereziki, enpresak atzo jakinar hasi zuen uh, bere profileko argazkiaren ordez bideo labur bat jartzen halko duziela orain bikain eta bai objektu inutilak existitzen diren bezala informazio inutilak ere. Eta bestalde musika kolektibo bat uh, sortzen ari dira sarean musika kolektibo bat zerrera nahi du denek parte hartzen dutela musika baten notak idazteko uh, bon bidea funtzian ez da txrra bainan entzuten delarik zer den emaitza, eh, ez dakit, demora pasatzeko ez da gaizki behintzat, ez dakit zer diuzien, hemen txezatibat. Akseleratzen alda ere, nahi bauzie, hop, fiteago. Melankolikoa, eh? pixka bat eh, iduriz gaur egungo internautak. Eta, beraz, nola martxan da, eh, uste dut, hamar mila pertsonek parte hartu dutela momentuz. Nota bako txaren zat bat bada, orduan, eh, aldiguziz, eh, ondoko nota autatuain zin, denek boskatzen dute, eta boskak gehien eskuratzen duen nota da eta ola, beraz, eh, egiten da bekantuaren osaketa. Hala, crowd... No daitzen da, crowd, crowd, sound deitzen da, webgunean, haibau zieziek ere, parte hartu, kantu unen osaketan, hortan bego, orain, hoiek bakarrikari dira eta binaka, Fred behuet, zuritza. Hori da bai, engago, baltimo galeko musika bikoterik ezagunenaren lan begia ipatu nahi dautzuet. Pitch House talearen Depression Cherry izeneko bos garen diskoa. Batzuek, bitxauztale nagia eta aspergagia dela balima jote ere, horokorki aitortu behar da, bikote hau biziki maitatua dela indie musikaren munduan. Beren diskografia guzian gainera, beren musika garatu egin dela ezinuka. Arabainan, 2000-2003-ko Teen Dream diskoaren indarrak kantuaren kalitatean balima zen, 2000-2003-an, atera Bloom izineko diskoan, soio mailan ezagizituzten indarrak. Demora berean, talearen jahaitzaileko purua etengabe hazi eginda, eta ainiz dira dizko behi hau guaitatzen zutenak. <messizukatik> dudarik. Enzun baino gehiago beharko da disko hau ongi barnatzeko. Baina antalea ongi ezautzen dutenak bere alahu hartuko dira autu batzu eginak izan direla. Adibidez, ez dira urrunago joan soinu indartsuago bat bilatu naian, Alderantzis melodian gardentasuna eta gozotasuna lehenetxi ditoste. Horri noski, erjanaitek etaleak ez duela ahiskua ondirik hartu, ez duela deus begirik eskaintzen. Diskoaren entzunaldi desberdinek aldiz, hori ez dela agasala erakusten daukute. Sparks kantuan kausitzen dugun noizipop alde hori, Bayon Love aberasten duen akorde dotore horiek, gailu geraino eramaten gaituen PPP kantu elegeko gitar hori, dena akordira frogatzeko, Lan txukuna ina izan dela oraingoan ere. Depression txegi honetan, melodiak ez dira behar badan lehen korpean gogoan akzen diren horietakoak. Kantuek denbora gehiago eskatzen dute. Baina, levitation, space song, edo days of candy kantuetan entzun daiteken ez, Victoria Lodranen Aholtz-Gardenak, poesia momentu bikainak eskaintzen izkigu bertzebein ere. Nere aletik bertzerik ez arantsa, elduden haste arte uzten zaituzet, Beach House talearen musikareki. Auz, deitzen da, entzutan duzien musika hemen, biko tebat, veraz, fred berruetek. Aurkezten zaukuna diskoa berriki, ateraia 1000 eskarfred eta ondoko aste arte eta hogeitarazten uttzet laster. Beina at lagogirren irittzen zutenhalko duziela eta xeak laurden gutitan Daniellanda artiidazlea gorekin izanen da. Idattzeer zena dola zazpi urte zen du zen fraide olerkararia. Uh, Omenuko dute larumaten doni ban loitzunen nor zen dattzeer espiatuuko daku odo berekin aipatuko dugu Berdin ere bere olerki bat zuentzuten alkoitugu, eta seiakaintzin maila muruagarekin kantuz kantu! Larumatean, no hori izanen ote da bere gomita. Berak erranen dauku, bostak eterdi mementu zeuskaliratietan berriak zurekin bernadetar gain. Berriak zurekin bernadetar gain. Atxaldea estapenean maestru bat Hilda Bayonan zurubietaik erorik, teilatu horat iraiten ari zen, eta hirugajen estaiaren pajetik amah bat metragoratik erorida, behoi eta amazazpi urteko gizuna buruan lagiki kolpatua, ospitalera teremana izan da, eta han laster zendu da. Alberto plaza olaren kontrako euroagindua baztertudu paueko ausitegiak egun, eta bestalde presoia ez da kontrola judizialpean ere egonen, judiak ez du honartu gertakariak zaharregiak izanez, prokuratoreak eta defentsa abokatak galdegina hausian segitu du beraz judiak. ARS eskualdeko sasun agentziak bere azken hitza eman ondoan, itxasuko lani barta etxeko Deak, hendaiako kontsakta etxean dira, 6 hilabetez hetxirik egon onduan aktivitatea segitzeko baimena galdu du, itxasuko etxeak eta hanko hoita amost langilek lehen eguna zuten hendaian goizetik zuzen banaka ikusten ditu bakoetxaren txedeak aztertzeko, ondotik jakinen dute berasea denak atxikiak diren. Goizuntan, ZGT-ko erretretatuen ordezkariak suprefeturan bildu dira, izenpeduran bat hor pausatu dute, zgt galdeak gobernuari erretretasarien emendatzea, autonomia galtzeaz legea plantan emaitea, eta osasun behilan, zerbitzu publikoaren indartzea, guai izenpedura hauek, paixeat ere dituzte, zailtasunetan diren erretiratuen egoera salatzeko. Azken urte horietan, Siberuan laborantzak ibereratari zela ikusi eta laborantzaren garantzia ekonomian konduta hartuz. Siberua herri elkargoak gogo eta sail bat antolatzea erabakidu. Lehen itzordua larun batuntan jabarneko jaurigian, Siberuak bere laborarien behar baote du. Gai hori da aipatuko goizeko behatziak eta ditaik goiti. Vous connaissez être un gamin de merde. Baiunako ausitegiko epaiak. Je serai voler du fromage, de burger. Astrela hengoizez, sorti a Clauden gutitan. Faites comme il faut. Boysberry. Vous voudrez Vous voudrez Non. Tribunal del Tribunal del pueblo. Año está dauen eh bultzatzen duen norbera holako lanetara aitut bi armak bezak nire nirea direna da ala ahotsa eta gitarra eta hirugarren bat parkatu ahstu azten duena da ala pentsamendua oh besik nik nahiagun mun sinese kontatu ne gauza orduan karo, bizitza horrela da orduan andik eta hemendik eraten duzu eta musika berdin ikasualidaden fruitu edo Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, zai, hori bat elizutea. Eta kantuzkantu, ere, ipatuko dugu. Laster, hogei bat minuturen buruan maia muroaga gurekin izanen baita. ea. nor duen gobita larun batuntan eta bestalde uh, bihar goizian goiz behin. Aipatuko da larun bateko ekitaldi bat elkartasuna etorkinekin. Etorkinekin elkartasun eguna eginen baita bayonan uh, larun batean. Goizeko hamarak abiatuko dira ez da, bai da batzuekin edo eta diantzi eta beharrezkoak diren pushken bilketa batekin ere hori beraz bihar goiz nahi pagai sortziak amak gutitan Itz eta putz Itz eta putz Itz eta itz eta putz Itz eta putz Itz Baina denik prentsaz mintzagiten, den horiuntan berria puntu eusen Alberto Plazaola gertzen da. Alberto Plazaolaren kontrako euroagindua, erran bezala bertan behera utzi du, paueko ausitegiak. Kontrol ere indar gabe utzi dituzte, Espainiak euroagindua galdegin zuen. Laro eta iruan, baino baino lehenagoko kasu batentzat eta berez, tradizio eskaera, behar luke, E, Egoztentzaion kasua larrogeita zazpikoa delako, e, hori Bernadetek, haipatzen zuen bezala, berrietan, hau beraz gainagusiten hori hontan berrian, eta bestalde, Kataluniak, haipagai, Kataluniak segitzen baitu bere prozesua, eta gaur titulu nagusetan, hau Iruz laguneko presidentetza, Korala proposatu du Kup alderdiak, Ana Gabriel agertzen da beraz berrian, Kupeko autetxiak, azaldu du alderdiak, onzat dioko lukeela independentizmoaren sentzibilitate guziak ordezkatoko lituzken formula hori formula berezia eta desberdina eta bestakit uh, presdiren olako presidenzia bat usteko uh, batetik lauerat pasatuz. Hau da berazku palderdiaren proposamena eta argian ere haipagai uh, diaiotzea ardagoen Kataluniako estat iru eszenatoki posible nor kirabazidu xezesio plebizitua. Hau da galderazku ikugura ez da ere xeraitea, irakurtzea ere Uh, Inork ez, ez baietzak ez eta ezetzak ez ala ere urgelako kasuetan batez ere, alde bakariko independentsia aldarik baten ostertzarekin, baietzak gutxienez gehiengu osoarekin irabazi behar du nazioartari mesu indartsua bidaltzeko, hau da beraz asierblasen analize hemen irakor gai duziena argian, bestalde... Petronoren presaerea ipagai argian, Petronoren udako isuriak arrisku gabe kotzat jo ditu ana horegi xailburuak. Uh, findegia behartuta izan zen olako gertakarien berri emaiten, baina neha txibilduk xalatu zuen udako isurien berri. Uh, eta, eta ez, Petronoreak etzuela jakinarazi, baizik eta elkarte batek jakinarazi zituela isurite horiek, Eta horren inguruko, beraz, Gaia, Aipagai Argian. Estatu islamikotik iesean ziren, ernanin agertutako hiru kurduak. Hori ere, Aipagai Argian, ernanin kamioi batean atxeman baitituzte hiru ieslariak, siriakak zirela uste bazen ere, Eusko Diaurlaritzako sigurtasun txailak bai ez tatu du, kirkukeko kurduak zirela eta estatu islamikotik iesean zirela. Alberto Plazaola, kazeta.eus webgunean ere Aipagai, euroa gindua eta kontrol judiziala bertan behera utzi dutela berazo joitaraziz. Media bazken ere Aipagai eta bestalde kazeta.eusen presuen aldeko mendimartza eginen dutela. Uriaren iruan Baiguran aintzina zina sual mendi eta itxasuko hain zina uh, antolatzen dute mendimaktsa hau Baiguran larun batean eta gau aldibat ere prestatuko delu usuko gaztetxean eta bizik BNP Paribas Bankuko ha bi aulki begiz ere baiitu ditu Parisen ingurumenaren aldeko justizia lortzeko sedez, bizik beste ekintza bat beraz burutu du Parisen. <todiciela> puntu eusen aipagai eta media bazken ere uh, lehen aipatzen hau zen aldeko eguna, elkartasun egun hori, bihargo izberdin aipagaidena. Media bazken ere artikulu bat baduzie eta aldizuduesten Francesc Prentxan gain nagusia ere hemen, irurogeita sortzi euro zigarreta bat lurerat botatzen bali baduzie hau da parixen be, plantan emari, eman behiden isuna isun hori beraz Parisan iruro gaita uro, eta galdera egiten ozidu ez tek, Frantzia osora edatu beharrote da, isun hori edo zigor sigo, hori. Eta bestalde, uh, royal plana aipagai, segolen royalen uh, plana, kutsadurari begira aipagai hemen, zidu ez den, hortan bego prentsamementuz, bainat lagorri zuri itzaurein. gure ikusi duentzen duen leheneta izen goizuntan eta hogian juneta, gaur bermuzikaikin junen zara hoian lotus. Baizea zerren ikusteko alaent zuteko prada dugun apurenetik mila berehun aldi egunian. Nike, ez nian uste hain beste jaten nutela. Kunprenitu du zi, puitatzia prefosta. Izan ledi telebitetam, iratietan edoan ohabo Internet baliatzen dienek badakizie sertaz mintzon nisan. Benazer arrenkua ordin. Ikusten ahal dugun arrenkua shortzen dien habosenak dia papeskuak. Estatuaren henian, gastatzen papesionian erena, papesko publicitateak du gastatzen. Seksisma eta dispoza edo obesitatia shortzen dien arrenkuak estututa ipatzen e. Eh. Zer egin ordin. Hashteko stoppibat ezaibakotsan gitu nuntzian. Bestek, bista gastatu gabe, ez deikie beste minduko minik egiten pentsatzan ahalgunukian pu. Behen eranetan, manifestaldi txipiak eta hedabidiak bisiasten dutila dior publizitatiak. Selbuia da, gu inkontzentzia soko batetan sarptzia, ahalbezain nusiu, joxteko refleksa uken desagun. Behala, gu ametsakebai publizitatez mustuik izan endia, bardin gu egin hitzak, Oro, marka bat ilotuik dia kajiko wai. Eskibatu beri dudan kronikan, eta somait bor txatu balin batut. Hitz eta pub, hoita hamar bat marka ediendut sobea txerkatu gabe. Harri ez? <tip> Gaito baina, eta rund publizitateak gianak mile eskerra ere zure iritziaren zatitze eta pub hemen e, publizitate pixka bat eginen dugu Asteburuko ekitaldi bati begira e, Laster iratze derren omenezko ekitaldi az, Daniel Landart gurekin izanen da baina momentuz, Lapurtaren itzordua, igandean izanen da Lapurtaren biltzara eta ea Bertran Lapurtikoa berriz urbiltzen den ere aurten Donako. Lapurtar guziak, hau da beraz Bertran Lapurtikoaren kantua eta Lapurtar guzien kantua. Lapurtaren biltzara igandean izanen baita ustaritzen aldiz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Iratzeder zena, jandiarz iratzeder, aipatuko dugu. Erramezala, aste buruntan, Donibane Loitzuneko eriak omenduko baitu. Mila bat ziontago gehian, Donibane Loitzunen, sortu zen bera eta dola zazpi urte zendu zen, duzen, bimilata sortzian, urriaren amairu batez. Daniel Landart, idazleagurekin dugu, oren edo beren, aipatzeko atxalde hona. Atxalde hona. Haudian, uh, iratze der, gaiten uh, handogu, kasketa initzetako zela ere. Bon, Euskal idazle, abade izanatagero fraide bilakatu zen irurogeita malau urtean Euskal zain ere eta belokeko be uh, monasterioan gelditu. Uh, Euskal idazle, eta fraide hori da bere ziki, bere deskribatzeko uh, nagusik... Bai, horoz eta lehen lehenik Apestusen edo beneditano nobila catu bere egin zituen usta 19.7. eta oitabat urtetan sartu zen beloken. Mm -hmm. Belokeko aurktinda beloke, hango fraile txian sartu zen eta bere biziguzia beloken iragandu. Eta hamabost urtez egontzen ere ba, abade erran abita belokeko na, aita nagusi. Bailan erran behar da gazte-gazte gazterik hasi zela eskualaz izkiliatzen, eta bereziki poesia landu duela. Hamazaz piurtetako hasi zen izkiliatzen, lehenik berak konnatzen du, berreun eta berreun ta kantu ikasi zituela gogoz, eta hartan, hetan bermatuz hasi zela beraz poesiak izkiliatzen. Poesiak izkiliatu ditu, baina ere prosa, eta baina Ezagutua da bereziki ba, poesiak izkiatu dituelako. Mm -hmm. Benan idatzererek ikaragarriko lana egin zuen ere kontsiliua aitzzin, ba, otuitzak salmoak euskeraz ezartzeko. Mm -hmm. Eta beraz hortan, ezin sinetsziko ez lan jaundia egin zuen Euskararen alde. Ados, Elizaren mundu hortan azkenean Euskarari bere lekua emaiteko. Dudarik gabe, dudarik gabe. Erran behar da, latinez kantatzen zen gara iartan, beraz hiru eta bosta, hiru, uh, lau, bosta artio e, mesak eta bezperak latinez ziren, eta idatze derrek, hori iduikatu haitzin, hasi zen, eskoraz uh, zulpenak egiten, eta berazagun, Euskarazko lehen bezperak, mugerren emanak izan ziren, mirabeatziun eta berroita zazpian, eta nok itzoriak zituen, ba, idatze derrek. Mm -hmm. Beraz, salmoak e, edo kantikak, sekulakoak egin ditu ere, beraz, bai, e, bere poesia, ba, mistikoa bezala da, binean, biziki eskualegiari eta eskual problematikari lotua, abertzale zutsua zen, eta denbora berean. ba... Zinezkiistenua eta apez beneditenua. eta funtan bere poesia batean hausia egiten du bere kezka zertzen, nahi nuen gizontzean osoki bizi osoki eta jortaz tirabiran aspaldi nintzen egoki. Nahi nuen bihotz osoz nero jeinkoa maitatu, nahi nuen indag oroz Euskal Herriaren zat behmatu nahinuen bien maitez osoki bizi osoki, baina bien maitatzeko bihotz bakar bat izaki. Olerkia, beraz, idatze degena bere... Uh... Maitasunak biskatok uh, elizaren aldetik eta euskara hoja uztartzenko. Uh, biziki beraz uh, anitzzanitz ejan eh, behar da beraz uh, bizpahau bospasei liburu. Jo, agertu zituen bere poesiekin. Eta gero ondotik, biziaren olerkia deitu liburuan, seiehun eta begoita hamar hori egiten dituenean, bildu zituen bere, ob, bere liburu horietako mm -hmm. poesia guziak. Eta beste bat ere egin zuen, biziaren gudaldia, ba hura hartan ere, anitz, anitz poesia biltzen dituena. Mm -hmm. Jandezak bizpahiru belaunaldiz iratze dier izan dela iparaldeko berzularirik hondiena. Gana bita e, milabeatzion inguruan hasi zen eta la, laro goia hartio edo poesiak izkideatu ditu. Mm -hmm. uh, Aipatzen ginen beraz Elisarekin zuen uh, lutura Euskararekiko ere eramanduen eh, lana horren baitan, bainan uh, zer ekarri du ere Euskalegiari edo nola ikusten zuen berak Euskalegia iratze dierak? Eh? Aga, eh, Gerbiki deplauki, eta bere poesietan hori agertzen da, zinez bere burua Euskal Duntzat zaukan. Euskal Duntzat zaukan, lehen abertzale tarik, abertzalea tarik, taldean izan zen, eta beraz hori de, deplauki agertzen da. Baina biztan da ere bere... Oi nagia bere zentsua, biziaren zentsua jainkoa baitan aurkitzen zuela eta olerkari mistiko bezala ere ezagutua da dudarik gabe mm. eta Euskal Herria bintzatzean, beste poesia baten laburpena egin nahi nuke mm -hmm. nola aipatzen ditu mugaz bialdetako Euskal Herriak eta hause zioen. Mendiz bertsaldeko Euskal Herria ezin gehiago zait xoragarria Badu bihotzeko su pizgarria zainetan indarra soan irria. Aldehuntako euskal herria, ez zait gutiago maitagarria, ez du bertzean den suzko jauzia bainan bai gozoa eta neurria. Hangoek balute suan neurria, guk aldiz baginu su pizgarria mendiz bialdetan, Zer goiz argia, salbu bailitake euskal herria. Hor hmm. den, azkenean, noxtasun desberdinak emaiten ditu hor, uh, mendiaren bi aldetan eta alde mistiko hori ere ipatzen duzularik zu argia eta... Bai, hori, biek lotzen zituen eta ikusten zuen euskal herria, ala ere... Osoki zeren Osoki benan e, kulturalki oso, desberdintasunekina. Horida, horida. Kulturalki eta bai, eta ere politikalki ere. Mhm. Mm horida hor uh, agertzenena. Bainan... Eta histo, mm -hmm. e, bai nan historiian desberdinak izan maigida ere naiblimauzu. Bai nan bale sagun lehenetarik izantzen e, euskalduren alde Gernika errezutelarik eta egin zituen egin zuen poesia bat iziagi iziagi Uh, unki gajia, eta beraz, berriz ere erripikatuko dut, nera be edo, jastetxo zenetik beti Euskal Egiaren osotasuna ikusi du, eta eta Euskal Lunguaren alde mintzatu da. Mm -hmm. Baina dudari gabe, bere jenkoa, jenkoa, eh, egunero laudatuz mm -hmm. Iratze der, beraz, jamezala aipatzen dugu, azte borontan omen, omen duan izanen dena doni bane loitzunen. Uh, zuk Daniel Landert, nohtasun aldetik nola ikusten zinuen iratze der, lehen airakutsi idazkiatzu bide idaziak eskuz nola idazten zuen ere bazuen berizitazun bat, zekit kasik ahur baten idazkera ere edo manera, gero nortasunaren aldetik nola koa zen? Ha, ustud, ez eh, uste, eh, nohtasun hondi hondikoa zen iratze der, eh, langilea on... FinNA otoizlaria eta dudatu gomen zuen aur denboran heian general bilakatu behar zuenez mm. ala apez sarxtu. Mm. Eta beraz uh, beste batzuek uh, gomendatzen zioten uh, marinel izaitea ere, Eta funttzean dori bare loizunen e, sortua izanez, biziki e, e, anitz aldiz aipatu du e, itsasoa itsasoa itsasoa um, zei buruz egin ditu anitz. Poesia, baina maitezu edere mendia eta justu istia doribari loizunek itxasoa eta mendia. Eh, lagun, eh, bere beh, haugdemoran, bere, lehi, bere etxiko leiotaik ikusten zuen eta hoi egusiak nortasun noxtasun jaundikoa eta eta langile argadoa. Mm -hmm. Iratzeder, Jan Diarz, beraz, iran bezala duela zazpi urte zenduzena idazlea, olerkari ya, bereziki eta uh, fraidea beloken eta larun batean omenduko du, doni banelo itzuneko erriak, uh, itzorduak aipatuko ditugu berantago, Daniel Andart, Milezker, gurekinegonik? E, Milezker, zuri eta agurrak entzulerik, Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Kantuz, kantu, aipatzeko tenorea, maia muruaga atxaldeon. Arra txal. Bon, zinemaldia baztegera uzten dugu eh, joen astetik, eh? orain behiz musika giroan sartzen gira, eta nori izanen duzu zure gumita aste buruntan. Eh? Ba, odei barroso izango dugu, azte bukera honetan gombidatu, bizio tallearekin dakizuen ez, diska berri bat plazaratu dute, bideak izenekoa, eta, bada, ze norako kantuak aurkida itezken diskan, eta beraien bilbideari buruz ere interesatu garen ez, bera, entzungo duz, eh, izan dako solasaldia. Mm, Bertsolaria da, bera, berez, bai. eta, bai. senditzen da, bere hitzetan, pentsatzen, berak ditu hitzak itzakizazten, edo... Bai, berak ere idazten ditu hitzak e, gero esan behar da, ba, iruen arteko lan badela. Eh? Bada, e, taldeko kide bat bat ez musika sortzen duena, eta ba, pixat norberaren mundua plasmatzen dute dizkan, iruen artean, iru baitira. Mm -hmm. Eta, bon, rap munduan, bera sartzen gira hor, e, nungoak dira, ziburu, doni itzune, alde hortakoak gehiengoak edo ez eh, zbanabiloke... Baina bizkaitak bat, ere? Bai, bai, algortakoa e, Udei barrosoren lengusua oh, Familia negitu dute beraz Familia, bai Bo, eta zuk maite duzu ja Japa Ba, bai, gustuko bai? dut Eta dizkau bereziki, bai, bai. Ah, Ados, mm. ez duen uste maite zinuela musika estil hori A nik dena tarik e sentitzen dut eh. Azaz, uncha, mm. be gurisminak. <laughs> Bordeaux no biciolene uh, discotique ne du zuia kantu bat beresikien zu. Ba, agian eh, amets baten bila kantua, nire ustez eh, ba, kantu polita da, eta pilpilean dagon gai eh, batei buruz mintzatzen ari dira. Eh, torkinei begira, bat ondu baitute pieza. Mm -hmm. Amets baten bila, bizio, larun batean kantuz-kantu eman kizunean maia muruaga, odei baxo surekin, japeatzeko prest bera zaste buruntan, eh? Dai, dugu, eta eh? biar zuzenean entzunad izango ditugu, eh? Goan, eh, doni bane Ikia. ziburuko gaztetxean Eta bai, zen horien bira abiatzen dute, hor badute zerrenda luze bat, eh? ikusi dudanez Eta benitzordua beraienetxean Bombeuntza, biar doni bane loitzunen, bizio eta euskalijatietan, larumat izan ameketan, baita bostetan, ere, aio maia Hemen lanerakoago, haitu? Ez dago, ide herri aldea sta videria ascoltadini che sta un po' creani cos'è in calera tuavo e si ti ha portato ta a me sfatè bigia migna buzza tu ta e tortin bigia c'ha susana tatzuan, Harantza dunezietan, odolustuta Malkospetetako itxasoan ondoratuta Oiuka, amorruaren balek tirokatuta Arnaz ez duka, ez du ta izgutuka Inor nahi ez dituen lanetan lokastuta Egun argiz ere, patu goi pela Eta ezaten dutela nakentzen dietela Pa beren boterean, diada ez uste Ez gubideak eman eta kentzen dituzte Pertsona mailaka, ez ditza guzaika, lurra etxea baita egunako hogeita ordutan orduta dira hau bainarauu batez du lau itxura du kaiturak batera batera igo batera aper giro hotsa entzuta berriro upera ezzurak legeak padu ziortzen Ikortzen ez ditugun laszo lotzen eskun muturarak oro har koldar batold rgitekeoar kaite zen onar ditzagun guek kezurak aleko, keto, deak, lefotan, Kaputsari gabeko lapurrak Gauden muturrean epe laburrean Ausarte lurrean agintzen du belturrak Apal, eskuz apal, agertzen gara Ta ez dugon hartzen al, zein garen zuurrak Bere minta ezin etorkin jakin bat Igaldekin denak berdinekin hotegintuen lurrak Bi, be, luzea dago Norbere helmugaraino Bi, be, luzea dago Baina genoz eta urbilago dago Be, lusea dagok, nor berè el mugarai no. Be, lusea dagok, dañagielo seta ulbiga dagok. Meñikatu sia gainitz eropatera setostegira algun baten dira. Gainan da dena korakuskia batzea, etxeen zitu baten jabe ditean, edotako ostakarren azentakia, guruan desoreka gitxea. Bere horretan irauten du milantea urutia erretik gale egiten baitu, bai utxunetik iesi, baina amets baten bila. Bizio taldea eta, egan bezala, maia muruagaren gomita izaren daudei baxo, larumaten kantuzkantu eman kizunean. Muzik. Eta horrekin agurtzen zaituztet nik, horretaraziz, e, kantu, erran bezala bostetan izanen dela ere larumata atxaldean, baina, duz tulenago, lauetan hitzetaputzen bilduma, txarren ahoberen hasten dutakoa utxegin duziena edo berri zentzuna ez duziena ere, horrentzungai izanen da, eta nik horrekin agurtzen zaituztet, biarrarte goiz behin sehiak euskal iratietan.